Та ще надовго. Маємо терплячість. Обіймаю вас. Щойно поклав трубку, як зателефонував Юрко. Василь почув у слухавці запорізьку похідну і виструнчився. Магічні звуки цієї музики мали над ним якусь незбагненну силу і владу. Вони, здавалося, проникали у тайни генетичного коду. Юрко виголосив коротку і скрометну промову і запитав. Василю, як ти дивишся на те, якщо я прийду до вас із однією неординарною особою? Це претендентка на подружній приступ? Та ні. Одна заблука на вівця. Шкода людину. Вона непогана жінка. Приходь. Вже коли Святненки скінчили сніданок, у дверях роздався обережний дзвінок. Василь відчинив. То була Ольга. Вона простягла йому букетик пролістків, якийсь з горток і чмокнула в щуку. «Вітаю тебе, Василю!» «Вирішила прийти зранку та щось допомогти тобі, Марія, бо пізніше не зможу бути». «Як то не зможеш?» Василь допоміг їй роздягнутися. «Я знаю, що буде Микола, може навіть з дружиною. Не хочу ніяких цен». Він втішився. Має дружину, тримісячного сина і слава Богу. Нехай буде щасливий. У нього сліпа дитина. Марія вийшла з кухні. «Я знаю, то велике горе, і я йому дуже співчуваю». Як Даринка перевів розмову на інше Василь. О, вчора дзвонила мені. Кров у неї в нормі, весела, щебетлива і що дуже мене тішить, дуже набожна. Діда й бабу заставляє до церкви ходити. Сказала моєму батькові, що коли він не навернеться до Бога, то вона буде хворіти. У старих справжній шок, каже, Ходи, мамо, часто до сповіді й до причастя. Так мені Ісус велить. Справді на цій дитині господній перст, розчулено мови Василь, поцілував Марію і залишив квартиру. Від Майдану Незалежності до Верховної Ради ішов пішки. Хрещатиком крокувала група молоді у білих широких вдяганках. У дівчат яріли між бровами червоні намальовані кружальці. Василь зупинив погляд на їхніх юних лицях і здивовано роззирнувся. Крокували проїжджою частиною і співали мантри. Від групи відірвалося дівча з кошиком в руках, у якому лежали шматочки пирога. «Ми вас угощаємо святими яствами!» Вона простягнула йому пиріг, але Василь не взяв. «Хто ви?» «Ми, Крішнаїти. віримо в Бога Крішну». «А до чого тут Україна? Чи ви вже приєднали її до Індії?» Дівча зневажливо скривилося і умент відбігло до групи. На Майдані вирував натовп. Люди про щось сперечалися, перекрикували одного-одного. Маюріли жовто-блакитні прапори, співав бандурист. Біля нього зібрався чималий гурт людей. Остронь стояв старий чоловік, бідно завдягнений, простоволосий, тримав у руках вишмольгану шапку і грубим, без найменших ознак слуху, голосом виводив «Там, Василько, сіно косить!» Тонкий голос переносить. Святненко усміхнувся. Кинув старому в шапку купони і прискорив крок. Майдан вирував, реготав, сварився, сперечався, співав. Дорогу йому перегородив хлопчина років шістнадцяти. Він простягнув Василеві листівку. Василь не взяв її, зупинив погляд на блідому личку юнака. «Брат, присоединяйся к большому братству. Этот мір скоро погибнет, а ми останнімся». Василь перевів погляд на його якісь мовби скляні, без емоцій очі, і промовив. Втікай з того братства, бо загубиш і плоть, і душу. Тебе ж уже там зазомбували. Юнак відскочив від Василя і вигукнув. Брат, я тебе проклинаю. От він, тихий бій за українські душі, подумав Василь, а вони летять, як метелики на світло лампи, опалюючи собі крильце. Залишив цей невеличкий київський вавилон, переповнений людськими пристрастями і пошуками істини. Але його мало не збили з ніг, вже коли прошкував до метро. На нього налетіла молода пара, що стрибала, високо піднімаючи ноги. «Радуйтесь, люди!» – історично викрикувала розпатлана дівчина. «Христос учил нас радуватися!» Молодих поцілував її губи далеко нехристиянським поцілунком. "Приходьте в нашу церковь!» Задихано вигукнув юнак. «Ви відкриєте настоящою радость!» Василь подивився на те бісівство в обладунках віри, перехрестився і опустився в метро. Ольга і Марія готували на кухні і не почули, як господар зайшов до квартири. «Мої дорогі ластівки!» – він прочинив двері. «Ви стільки напташили сього, що я аж остовпів, Василь галантно поцілував Ольжину руку, а тоді Маріну. Юрко зайшов слідом з високою жінкою. На вигляд їй було років 30. На блідому, невиразному обличчі світилися холеричні очі. У всій її постаті було щось неврастонічне, нервове і суєтне. Русяве давно не мите волосся, зібране у хвостик. Василь зиркнув на відірваний годзик на її ковтині і чомусь опустив очі. Неохайності не терпів, у жінках же особливо. Ірина, жінка простягла руку. Василь легенько стиснув її. Я десь вас бачила. Голос у неї був дзвінкий і високий. Ви не були на першому зібранні нашого товариства? У вас дуже цікаве обличчя. Я вас бачила таки, бо такі лиця – рідкість. Серед людей четвертої раси таких лиць буде багато. Та невже? А звідки вам це відомо? Бо воно одухотворене. Одухотвореність може бути різною, як і духи, засміявся Василь. Та й хіба я схожий на покірного зомбі з печаттю антихриста на чолі і руці? Ні-ні, це будуть люди світла, нового мислення і духовної досконалості, патетично мовила Ірина. А епоха світла. А я думаю, чого це так сутаніє навкруги? усміхнувся Василь. А це від епохи світла. А сеті пророцтва ту епоху характеризують інакше, як апокаліпсис, а людей як покірних рабів, що прийняли на свої чола печать богоборця. Не вірте у те, і святе письмо треба ревізувати. Довгий дзвінок обірвав їхню балачку. Юрко відчинив і сказав голосно, о, представник ще однієї конфесії явився, тобто релігії. Це Микола, безпомильно вгадала Ольга. Я піду. Ні за що. Марія вийшла з кухні і виштовхала Ольгу. Обидві привіталися. Микола спалахнув і відійшов до балконних дверей. Ці обидві жінки попереджаю вас, Ірино, не з вашого товариства, засміявся Юрко. У воно у нас багато чисельне», – не вловила сарказмом в юркових словах Ірина. У всіх регіонах, великих містах є наші люди. Прийшов Василів брат з дружиною та донькою. Прошу всіх до столу, запросився Тненко. А хто підійде, то приєднається до нас. На правах іменинника забороняю говорити про політику. Чого захотів від отруєних пристрастями людей? Юрко посадив Ірину за стіл і сам сів навпроти. Вона швидко захмеліла, голосно розмовляла і здавалося, всі хотіла записати до свого товариства – яке вона фанатично любила. Не чула нікого. Наші космічні вчителі повністю змінять свідомість мільйонів. Вони несуть сокровенні знання, а сьогодні головне дати людям знання. Вибачте, які знання ви маєте на увазі? Озвався Тарас, що мовчки слухав усіх. Суміш Сумішу того, що вони пропонують християнство, буддизм, язичництво та езотеризм – це і є зовсім інший пласт знань. Вони повністю міняють свідомість і відкривають необмежені можливості духовної досконалості людини. Кожен може стати як Христос, але шляхом духовної еволюції – і багаторазового втілення. Християнство застаріло. І чого ж тоді він єдиний це зумів зробити? Тарас спокійно дивився на жінку. Чого ж тоді шляхом цієї еволюції не пішло хоча б десяток людей? Оце і є лжезнання, завуальоване богоборство. Мовляв, будь-хто може стати Богом. «Я був якось на вашому зібранні», – Микола перехопив Іринен спантеличний погляд. «Цікаво і досить переконливо. Але там панує надто вже інтернаціональний дух. А національне – вторинне. Люди четвертої раси забудуть про свою національність». Я ось у чому згоден із вами Ірина. Микола вдавав, що не помічає Ольги, але її присутність гнітила його. Християнство принесло лише горе нашому народу. Володимир насильницькими методами охрестив Київ. А як же це міг зробити вчорашній язичник із язичниками? Втомлено, мовив Василь, відчуваючи, що не в силі погасити суперечку. Зате опісля жив за законом, боявся карати навіть злочинців, казав, боюся гріха. А чим була наша віра погана, Микола відвернувся? Тим, що сліпець волає от спраги, а йому замість кухля джерелиці подають болотяну смердючу воду. «Ми тут не дійдемо згоди». «Християнство вичерпало себе», – Ірина підхопилася і сіла. «Потрібна нова віра, і її нам дають великі посланці. Через світло сокровенних знань, які вони несуть, людина сягне духовних вершин». «Скажіть, Ірино», – озвалася Марія, – за що було вигнано і покарано наших предків Адама і Єву? За те, що зірвали плоди із дерева пізнання, добра і зла. Ну і що з того? Ото що. Заповідь «не рвати плоди із забороненого дерева» невідмінено. Ви ж це й досі робите, як навчив колись Люцифер. Це неправда. Люцифера вже давно немає. Зроблено сенсаційне відкриття, що його вже вигнано не лише із нашої планети, а навіть і нашої галактики. Ірина знову підхопилася, її очі фосфорилися, а на блідих щуках з'явилося кілька червоних плям. Зло йде від людства.